Цякими личинами Всеслов'янської єдності, спільної колиски Бодай єдності троїстої, Йоживають, оживають Підводять голови прилякані на початку Утворять общества Союзи Все це п'ята колона Яка таїться до часу Не дайся Принаймні не покаліч душу Навіть тоді, коли буде дуже важко Вироби себе, душу свою Боїться тіло Тобто розум за тіло я це пережила, особливо тремко, в тому другому минулому. Розкажи. Гаразд. Сприйми це як повість. Чужу повість про чужу людину. Було це в 42-му, під осінь. Наші відступали на схід, а нас викинули в німецький тил. Чотири мужики і я, радистка. Хтось нас мав зустріти, вивезти до партизанів, та не зустрів. Чи сталося щось, чи забоявся, зневірився. Скорше останні. Німець так тоді пер. Ми цілий день пролежали над шляхом, а перейти не змогли. Танки й гармати, розкладені на частини на високих колесах, і піхотинці на машинах. Не те, що наша піхота по коліна в багнюці, а якщо й вози, то куцохвості, коні, битюги. На крижах хоч хліб печі. Отож аж уночі, переметнувшись через шлях, самі пішли шукати партизанів. На світанку поминули витолочений скотиною пастівник. По ньому давні могили, неначе наче волохаті шапки і чопики витовчені. Там товчуться пастухи, гуляють у ножа, в сракача, в перекидайла. А тоді враз звідки взявся вітер. І туман понесло рваними пасмами, а ми саме залізницю переходили. Насип високий-привисокий, як гора. Там нас і помітили станційки З гамазею хліб відвантажували в вагони Дві машини заклубочились звідти за нами По дорозі поза селом Ми на ріллю повернули Німці пострибали з машин Попукали з винтівок, Тільки вороння вгорі порозганяли А тоді за нами по ріллі вдарилися Рілля м'яка, нещодавно орану, супісок Ми на ліс націлилися Бір сосновий на овиді, наче хмара синя, доскочили. Сосни-то високі, наче зміді литі, та молоді, просіки рівні, і глиця на паливо погребена, в такому лісі не сховається. Та й у них собака бухикає, той гавкіт підгонив найдужче. Сонце грає в сосновому вітті, неначе наче шаблями золотими січе. Коршак пливе над просікою, та волга гнеться тонким станом на горбочку, Мухомори, наче збиточніх хлопців в капелюхах. Ще й грибним духом пахне, стільки краси в лісі. Це я зараз кажу, а тоді хіба я її бачила? Це тепер всю красу, яку в житті перейшла, де б вона не була, я спиваю, наче вишнівку настояну вдруге. Вона тоді ще смачніша. Далі вставав мішаний ліс. Можна б кудись у бік звернути, залишитися в підліску. Так собака ж. Почав ліс рідшати І вийшли ми на його край Де кущі верболозу велетенськими шапками І рокити, і стоги сіна А за ними болото Сінокіс попід лісом На грудку Там трава краща, стоги покладені А по краю болота Копиці не прибрані, їх заберуть по льоду Болото як море, тільки на самому овиді Знову ліс синьою крайкою Посеред болота ближче до нас Верболозова кипінь смугою Річечка нам нічого не лишалося лізти в болото. Ішли через сінокіс викошені осоки, далі осоки не кошені. косих, коси, хто хочеш, та зась у воді. Біля річки наш командир, Гариша Чуб, наказав роздягатися, щоб одежу не намочити. Довелося й мені, на очах у хлопців, та вони чий бачили мене. Ішли босі, осока різала ноги, очеретіні штурпаки їх били до крові. Німці ж, Лебонь брели в чоботях, відставали. Вже ледве й видко їх було. Було то неглибоке, без опарів і прогноїв. В ряди годиш, урхнеш у ковбаню по пояс, вода прогріта, долі тепла. І гибель усілякого птаства, якесь царство пташини на купинні гнізда. Воно хмарами зіймалося над нами, журавлі, гуси, качки, а що вже чайок? Рячків, куличків усіляких Чаплі витягують змінені шиї Курчата водяні Безвагом по рясці бігають Зелена стрічка майне під ногами Гриша заспокоює Вуж поліз